Генріх навіть зупинився, здивовано подивився на і голосно розроготався. «За що я люблю Брендона?» – сказав, обіймаючи його за плечі, – «то за те, що з ним завжди весело». Однак, попри прояви прихильності короля, у трапезні Чарльзу довелося поступитися місцем поруч з монархом більш поважним особам. Він не був достатньо знатним, не мав належних титулів і звань, щоб сидіти поруч з Генріхом під час трапез. І тим не менше, король постійно вимагав його до себе. Він був у доброму гуморі, хотів веселитися. Навіть під час посту, коли музика була заборонена, у королівському палаці панували веселощі. До столу подавалися місні страви з жирними приправами. «Аго, Брендоне!» – кричав Генріх через усю залу. «Нам щось сумно. Думаю, у тебе завжди знайдеться якась історія, щоб нас розважити». Брендону довелося підвестися зі свого місця і встати, спершись об королівський стіл. Він навіть міг узяти з блюда його величності шматочок рожевої лососини і, відкушуючи її малюсінькими шматочками, щоб не говорити з повним ротом, почав розповідати королю потішну історію. Як завжди він обрав об'єктом своїх глазувань іспанця-карозу. «Щось немає вашого блазня у Іла, мовив Чарльз, «а він би краще за мене переказав вам чергову життєву мудрість, яку нещодавно повідав нам Дон Кароза». «І в чому полягає ця мудрість?» – поцікавився Генріх. Іспанець помітив, що якщо стояти на Лондонському мосту, кидати камінці у воду і не бачити при цьому кіл, то це свідчить про те, що наступила зима. Король розреготався. Зима цього року і справді була настільки холодною, що навіть Темза замерзла. Він мудрець, наш іспанець, сміявся король, інші підтримували його. Навіть ті, кого голосування з посла короля Фердинанда, не дуже тішили. Катерина теж розсміялася. Вона вміла оцінити жарт, до того ж розуміла, що заступитися зараз за посланця свого батька означало викликати немилість чоловіка. І все ж... Брендон бачив, що їй не солодко, і не міг не захоплюватися її самовладанням. Знущання спасла її батька, та ще й Генріх посадив поруч себе французького герцога Лонгвілля, і Катерині доводилося терпіти сусідство ворога Іспанії. Подали другу переміну страв. У короля був чудовий апетит, він їв і пив у неймовірних кількостях – та оскільки чимало часу приділяв фізичним правам, саме мускули, а не жир, робили його фігуру міцною. І все ж, у свої 23 роки він мав вигляд надміру дорослий. Це його не лякало. Навпаки, це робило його більш значним, незважаючи на часом дитячі витівки. Зрештою, в нього була королева, старша за нього на шість років, але він кохав її і навіть прагнув мати більш зможнілий вигляд, щоб не надто відрізнятися від неї Зараз, відкинувшися в кріслі, Генріх відверто пишався собою Він був настроєний пограти у велич Король перемовлявся з Вулсі про збереження лісів Вулсі погоджувався і пропонував посадити нові – Потім вони заговорили про артилерію, кораблі, і Генріх, наче мимохідь, вирішив державне питання про створення гільдії лоцманів з метою підвищення безпеки мореплавства. Про свої кораблі і гармати Генрі говорив із хлоп'ячою гордістю – та все це було неофіційно, і він легко і грайливо перейшов до роздумів про те, що прагне прикрасити свій двір освіченими людьми, знаними вченими. Лорд Маунт Джой – це правда, що Великий Еразм Роттердамський хоче залишити Англію? Нас це засмучує. Про це краще запитати Томаса Мора, у домі якого зупинився вчений. «Ах, наш милий Томас Мор!» – посміхнувся Генріх, відкидаючи серветку і підводячись. Усі одразу встали, зрозумівши, що це сигнал до закінчення трапези. А Генріх, обійнявши за плечі невисокого, одягненого в темне просте вбрання Томаса Мора і не звертаючи жодної уваги на решту присутніх, рушив до виходу. Трохи побідкавшись, що здоров'я спонукає Еразма вирушити на континент, він уже перескочив на іншу тему і розпитував співрозмовника про його нову книжку про підступного Річарда III. Генрі хотів почуватися серйозним королем, котрий одержує неабиякі задоволення від спілкування з ученим Томасом Мором. Та вже наступної хвилини він звелів через усю залу королеві – Ваша величності, після аудієнт-зали я маю намір з нашим другом Делонгвілем відвідати звіринці Тауера і бажав би, щоб за час нашої відсутності ви приготували для нас якусь розвагу. Благопристойну розвагу з урахуванням посту. Нічого складнішого Генріх не міг наказати дружині. Король хотів, щоб його двір виблискував, але така строга і скромна жінка, як Катерина, не в змозі була виконувати цю вимогу короля. Найохочіше вона проводила час зі священниками або тихо займалася шитвом у своїх покоях. А завідувати розвагами вона навіть сполутніла і спочала шукати очима Чарльза Брендона. Ось хто завжди помагав їй у цій надзвичайно складній справі. Але цієї миті пролунав звичний голос Генріха. «Брендон, я хочу, щоб ви супроваджували мене!» Обличчя Катерини стало зовсім нещасним. Брендону було її шкода. Звичайно, він не належав до кола друзів королеви, але симпатизував їй і хотів допомогти. Покликавши молодого Гілфорда, він тихо звелів передати королеві, що знайде час відвідати її. Король пішов уперед разом з Мором. Це дало можливість Брендону Вулсі перекинутися кількома словами. Чарльз повідомив Вулсі про ранкову розмову з королем щодо кандидатури коханки і навіть назвав трьох, хто на його думку підходить на цю роль. Відзначив, що особисто схиляється до того, що його величність обере молоденьку фреліну Бессі Блаунд. Із ненацька Вулси підтримав його, пославшися на згадки короля про те, що знав потенційну коханку ще дитиною. А міс Бессі – донька одного з королівських гвардійців. Він сказав це наче мимохідь. Але Брендон подивився на Вулсі з глибокою повагою, як цей обтяжений державними турботами чоловік ще встигав звертати увагу на такий дріб'язок, і Чарльз лише згідно кивнув, коли Вулсі і порадив йому придивитися до цієї бесі Блаунд.